Нюх і смак Щоб здогадатися, чим там займається мама на кухні, нам зовсім не обов'язково туди заглядати. Ми просто принюхуємося, втягуємо носом повітря. Нюх – це здатність нашого носа відчувати і розпізнавати запахи. У слезовій оболонці вгорі носової порожнини є зона, де зосереджено безліч клітин рецепторів які закінчуються схожою на цибулину грудочкою з дуже тонкими відростками-війками. Вони вловлюють запахи – малесенькі частки речовин, які приносить повітря у процесі вдихання. Рецептори ці такі чутливі, що можуть реагувати всього на декілька молекул речовини. Сигнали від цих клітин надходять у нюговий центр головного мозку, що їх аналізує і вирішує – ура, мама пече пиріг. Звісно, нюх у людини не такий гострий, щоб із його допомогою йти слідами або знайти за запахом загублену рукавицю. Він застерігає нас від вживання зіпсованої їжі. За його допомогою ми визначаємо джерело загоряння і навіть його напрямок. Більшість людей здатні розрізнити до 10 тисяч різних запахів. Учені вважають, що нюховий центр у головному мозку розташовується в безпосередній близькості від його зон, відповідальних за довгострокову пам'ять. Тому варто нам відчути запах ялинової хвої і мандаринів, як спогади відразу ж переносять нас у новорічну ніч. Смак їжі ми розрізняємо за допомогою язика. Якщо уважно розглянути язик у дзеркалі, то можна помітити що його верхній бік покритий крихітними горбочками. У них розташовуються смакові сосочки, до яких підходять нерви. Ці сосочки реагують тільки на речовини, розчинені в рідині. Тому ми не можемо відчути смак їжі, поки вона не змочиться слиною. Цікаво, що сосочки в різних частинах язика настроєні на певні смакові відчуття. Кінчик язика найбільш чутливий до солодкого. Бічні поверхні – до кислого і солоного а рецептори, які знаходяться на задній частині язика, сприймають гіркий смак. У цьому неважко переконатися, проекспериментувавши зі шматочками цукру, солоного огірка, кислого лимона, гірким листочком полину. Нервові імпульси від смакових сосочків передаються у смакову зону великих півкуль головного мозку, де відбувається їхній аналіз. Там уже зберігається ціла колекція смакових відчуттів. Тому ми із закритими очима пізнаємо смак яблука, а уявивши собі лимон, відчуваємо кислий смак у роті. Цікаво, що смак краще працює в парі з нюхом. При сильній нежиті ми втрачаємо здатність відчувати не тільки запах, але і смак. Однак їжа, що апетитно пахне, здається нам значно смачнішою.